أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمnyezimungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu الحمد لله رب العالمين Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu mwola mlezi wa viumbe vyote Arrahmanirrahim Mwingi wa rehma mwenye kurehemu Maliki Yawmiddin Mwenye kumiliki siku ya malipo Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Wewe tu tunakuabudu na wewe tu tunakuomba msaada ihdina as-siratal mustaqim tuongoe njia iliyonyooka siratal ladhina an'amta alayhim ghayril alayhim al al njia ya uliyonimeesha sio ya waliokasirikiwa wala waliopotea الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله سوره الفاتحه ايمت رمك مكه سوره هي لترمك مكه قبل الهجره كحاميه متومه صلى الله عليه وسلم مدينة imeitwa al-Fatiha yani kifungulio kwa kuwa sura ya mwanzo katika mpango wa msahafu mtukufu nayo ni sura ya mwanzo iliyoteremka kwa utimilivu wake na sura hii inakusanya jumla ya katika Kurani na kama kwamba huu ni mukhtasari wake na baadaye yatakuja mambo kwa tafsili babu babu na makusudio ya Kurani ni kubainisha tauhid upweke wa Mwenyezi Mungu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 Na kwa hivyo ndiyo ikaitwa pia Ummul Kitab, yaani msingi wa kitabu. Sura inaanza kwa jina la Mwenyezi Mungu, ambaye hapana anayefaa kuabudiwa ila yeye, aliyesifika kwa kila sifa za ukamilifu, na ametakasika na kila la upungufu. Yeye ndiye Mwenye Rehma, ambaye ananeemesha kwa neema kubwa na ndogo na za kuwapa wote na za kuwapa waliofusika na yeye ndiye mwenye kusifika kwa sifa ya rehma yenye kudumu kauli ya mwanzo aliyosemezwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kuamrishwa na Mwenyezi Mungu ni iqra bismirabbik yani soma kwa jina la mula wako mlezi naye mtume sallallahu alaihi wasallam amesema jambo lolote lisilo anziwa kwa bismillah ni pungufu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 na utengenezaji ndiyo tukatumia Mola mlezi neno baba lina upungufu na yeye ndiye mwenye rehma ya kudumu na rehma inatokana naye Ananeemesha kwa neema zote ndogo na kubwa arrahman ni jidalake Mwenyezi Mungu tu na hafai mtu kuitwa hivyo na yeye peke yake ndiye mwenye kumiliki siku ya malipo na hisabu yani siku ya kiyama anafanya atakavyo wala hapana mwenye kushirikiana naye wala huko kuonekana tu hatumwabudu yeyote ila wewe tu wala hatutaki msaada kwa yeyote ila kwako tu tunakuomba utuafikishe kuendea njia ya haki na naheri na mafanikio na njia hiyo ndio ya waja wako uliwawezesha kukuamini wewe na uko nema neema ya uongofu na radhi sio njia ya waliostahiki kupata ghadhabu zako na wakaiwachia njia ya haki na kheri kwa sababu hao wameitupa imani kukuamini wewe na kuelekea kwenye uongofu wako hapana katika vitabu vyote vitakatifu vya dini zote dua inayolingana na hii kwa uzuri wake na utimilifu wake baada ya kumsifu Mwenyezi Mungu kwa rehma yake Isiona na ukomo wala kipimo na kumshukuru Mola mwenye kuviumba na kuviangalia na kuvelea kwa huruma viumbe vyote na kuhakikisha kuwa tunajua kuwa hapana Mungu ila yeye tu wa kuabudiwa na kuombwa msaada na kuwa hapana wa kumuingilia katika ufalme wake na uwezo wake wa kulipa hisabu kwa kila alitendalo mtu Hapo tena tunaomba Na tunaomba nini wa wakula wala riziki yoyote wala jambo lolote la manufaa ya kimwili duniani bali tunaomba uongofu kwenye njia iliyonyoka njia ya kumwelekea yeye Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma tunaomba tusiendee njia waliofuata wale waliokasirikiwa na Mwenyezi Mungu kwa kuwa walifunzwa wakajua lakini kwa chuki na jeuri wakakataa kuongoka wala sio njia ya wale ambao labda kwa ujinga wamepotea hiyo kwa mukhtasari ndio dua ambayo Waislamu wanafunzwa waiombe na wanaiomba mara kadhaa wakadhaa katika sala zao na katika kila fursa inapotokea